Nəbə suresi Məkkədə nazlı olmuşdur 40 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla ilə Bu müşriklər bir-birindən nə haqqında soruşunlar? Böyük bir xəbər qiyamət günü haqqında Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadılar Xeyr Onlar qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Bir də de deyirəm, xeyr, onlar qiyamətin haqq olduğunu mütləq biləcəklər. Məyər biz yeri döşə yetmədiyimi, dağları da dirək. Biz sizləri erkək və dişi olmaq ilə cüt-cüt yarattıq. Yuhunuzu istirahət etdik. Biz gecəni hər şeyi bürüyən örtü yetdik. Gündüzü isə dolanışıq ruzi qazanmaq vaxtı etdik. Üstünüzdə yeddi qat möhkəm göy qurduq. Sizin üçün çox parlaq bir çıraq günəş yarattıq. Küləylərin sıxdığı buludlardan şırıl-şırıl tükülən yağmur endirdik ki, onunla dən və bitki yetişdirək. Eləcə də ağacları bir-birinə sarmaşan bağlar. Həqiqətən haqla batili ayırt etmə günü əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtdır. Sur çalanacağı gün, qəbirlərinizdən çıxıb dəstə-dəstə məhşəri gələcəksiniz. O gün göy qapı-qapı, Mələklərin yerinməsi üçün göydə yarıqlar açılacaktır. Dağlar yerindən qopardılıb, Havada toz kimi uçaraq ilğıma dönəcəkdir. Həqiqətən cəhənnəm, Mələhlərin hazır durub kafirləri gözlədiyi pusqudur. O, azğınların məskənidir. Onlar orada sonsuz müddət qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik görəcək, nə də içməyə bir şey təpəcəklar. Qaynar sudan və irindən başqa. Dünyadakı əməllərinə uyğun ceza olaraq. Çünki onlar haqq hesab çəkiləcəyinə ümidi bəsləmirdilər. Qiyamət gününə inanmır, onun Qiyamət gününə inanmır, onun əzabından qorxmurdular. Ayələrimizi də elə hey təksib edirdilər. Biz hər şeyi bir-bir sayıb, lövh-ü məhvuzda yazmışıq. İndi ey kafirlər, dadın əzabı, biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacaq. Həqiqətən mütləqilərin nicat yeri cənnət, baxçalar və üzüm bağları, sinələri yenicə dolmuş, tumurcuqlanmış, Gözəllikdə və məlahətdə bir-birinə bənzər həmyaşıq qızlar Cənnət içkisi dolu qədəhlər gözləyir Onlar orada cənnətdə nə bir boş söz Nə də yalan eşidəcəklər Bu müddəqilərə Rəbbindən olan mükafat Artıqlaması ilə verilən bəxşişdir Göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəhman olan Rəbbindən göndərilən bəxşişdir Onlar məhlugat Onun huzurunda heç bir söz deməyə qadır olmazdır. Ruhun və mələhlərin səhv-səhv duracağı gün, rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başqa heç kəs danışmayacaq. Danışan da doğrunu deyəcəkdir. Bu, haqq olan gündür. Kim dilərsə, iman gətirib ibadət və itaət etməklə, Rəbbinə tərəf qaydan bir yol tutar. Həqiqətən biz sizi yaxın bir əzabla, Qiyamət gününün əzabı ilə qorqutdu. O gün insan öz əlləri ilə etdiyi yaxşı, pis əməlləri görəcək, kafir isə, kaş və əzabı görməmək üçün torpaq oluydum deyəcəkdir.